Я на мить замислився. Ще не вирішив до кінця сам, поїду чи не поїду, а він вже знав напевно. Тобто в запорожці? Нечистий хитнув головою. Так, ні там, ні тут. Не стану в захист, не станеш. В мене попід серцем потягло скознячком, в грудях неначе жар під вітром спалахнув гнів. Так це ж більше за все, за мене, за мою душу, за всіх нас. Воно понад нами, в нас, навіки вічні. Без нього ми ніщо, бидло, гній, попіл. Про що ти говориш? Його немає, верескнув панок. Немає, немає для тебе, вже спокійніше, суворо сказав я. Для тебе немає нічого. І кому ти служиш? Нашим ворогам. Я думав, ти струп із п'яти нашого бога, ти полига чужого бога, тож згинь. Я задихався, серце мені зупинялося, подих, спирало. Важко, троєперсто, троєкратно перехрестив його. Карета загойдалася, затріщала, щось засвистіло, за голову, і хмарка чорного диму звинулася поруч мене і зникла. І впала глуха тиша, а по вівсяному стернищу пролетів швидкий, крутий вихор. Я проти рочі оглянувся. «Чорт жениться!» – показав на вихор вівчар, який верхи гнав нас мене отару. Мав сумнів, що таке жениться, але не відказав нічого. Мені хотілося до вітру, по малій ножі, припекло так, що хоч кричи, і я шукав гожого місця. Але куди не поткнуся – за клунь, за кущі ліщини, в берег, скрізь хтось стовбичить або тиняється. Здебільшого якісь жінки з сувоями полотна, з корзинами – і я біжу далі. А вже й терпцю не стає. Хоч розв'язує чкура посеред вулиці. Збіг у виярок до ставочка, але там почулося талапання по воді. Не одразу збагнув, що то не талапання, а покашлювання. Покашлював послушник Олія. Він стояв у порозі невидимої темряві. Але я вже гаразд знав його покашлювання, схоже на тьопання по воді. Покашлює він обережно, несміливо. В такий спосіб будить, до утренні. Я можу й не обізватися, вдати, що сплю, і він піде геть. Що то гроші, багатий їсть. І покій окремий з периною, і глечик з узваром в головах на ослінці, всіх З інших прочан, які сплять покотом на вкритих соломою дошках, послушники будять штурханами, а декого навіть стягують за ноги. Але мені все одно треба вставати, понуждість. Та й не для того я прибився сюди, аби вилежуватися в пуховиках, хоч далебі доконечно ще не знаю для чого. Заховався від нишпорок? Трохи й так. Хочу замолити гріхи, побути в цьому святому куточку, помолитися за матінку, омити сльозою її святу пам'ять. Лебонь, прийшов скинути з себе бруд п'янства, прийшов надовго? Може, не завжди? Поки що не знаю. Чи вже знаю? Страшно переступити одразу в іншу іпостась. До цього потрібно приготуватися, порадитися з власною душею. І я раджусь. І та я рада. Я встаю, одягаюся, виходжу на двір. Від мого порогу стежка до церкви веде через сад. Її не видно. Стоїть такий густий туман, що його можна різати ножем, неначе холодець. На півголі дерева виринають ураз. Кущі кидаються під ноги, хапають за поле кощавими руками. В тумані, спотикаючись, бредуть прочани. Чи рідкою, не наче, легіонери затяжного війська, прийшли монахи. Ще дуже рано. Власне, це не утрення, а нічне моління. Я не дістаю годинника, бо однаково стрілок не видно, але відчуваю. Нині годин чотири, не більше. Мені не ця запопадливість, ця строгість. Потім чинці увесь день клюють носами, і працівники з них кепські. В церкві блимає кілька свіч, Ощадять, тут холодно і вовко, Туман забивається і сюди, І давить, гнітить. Молитва в'язне в сірій каламуті, Чинці, послушники, прочани стоять на колінах, Вони сонні і моляться в'яло, Мені здається, без святості, А може я й помиляюся. Важко відрізнити щирість від страху, Всі вони бояться гумена. Він справді грізний, несамовитий, Клякаю на коліна в лівому притворі, якраз навпроти Богоматері. Поруч мене б'є поклони совоголовий чернець зі шрамом на лівій щоці. Неважко відгадати, що той шрам від шаблі. Отож, до свого чернецтва, до битви з нечистим, цей чоловік спізнав битв мирських і або обезнадіявся, або забоявся. За ним молодий ченчик, він чий молиться, клюєно, осом засинає. Інший чернець штовхає його в спину. Мене також змагає сон. Я думаю не про молитву, не про Бога, а про самого себе. Докоряю собі і трохи печалюся. Немає в моєму серці справжнього смирення. Немає і тієї чистої святої любові, з якою дивляться на ближнього. Мені страшно зізнатися, але я не знаю, за що молюся. І не знаю, за що моляться ці ченці. Кожен молиться за спасіння власної душі, але ж цього мало, за весь рід людський, котрий загруз у гріхах. Моляться, щоб Бог захистив нас від супостатів і хиляться перед супостатами. Ні, чує моя душа, не моляться і за це. Може, декотрі. Тоді що важить більше – молитва чи шабля? Звичайно, можна переконати себе – Молитва. Але чи це так? Це схоже на те. Лишити житній лан і відступити, і жито пожнуть вороги, чи спалити його? Гріх перед Богом і гріх перед людьми. А може вже й молитися пізно? Може він вже відступився від нашого краю, прости Господи? Грішні мої думки, але я не можу відкараскатися від них. Божі помисли нам невідомі, і невідомо, що він благословляє щиріше – брязькі зброї і поклик до бою з ворогами, чи псалмовий спів во славу його, прокляття супостата чи смирення. Ось що мене долягає. Власне, за цим я й прийшов сюди. Дознатися, де ж правда?